Bai. Bueno. bueno, Bagatoz, va gatos, udaber xerraktor. Bai. Barristzun diana. Eta ligaragu, zuen laguntzarekin segailtzen eta lira intzen, eh. Bai. Uh -huh. Etxeko Mhm. Etxeko ja studio. Etcheko sakarrontsi ja. Etcheko ah, sakarrontsi, bai. Esten ja ja. Bagulo gorputza hasta. Aquí venla. Aquí venla. Eta? Jaime. Bueno, va ba, pentsatu pintxo atonu udaberri izan sartzen ga bizela beekin, e, eh, gau sirritu, ...pikoria dugu alde, askuria gorpuz denean... ...azala bestako gula e, brillantestako gula politxap... ...ta preparatzen familara udarako... ...udarri da bizi, biziteko aukera bat, ez? Dana daia ja loraketan badabi, laziko da... ...bano, bapentza begure sakarrontzi horretan gibelian... ...eta lagunketako badau janarixak... Eh? ...badauz landarak, badauz barazkisak ...eixen bat e, germinatuak... Eh? E, ...oso modan doze germinatunek egunen baten ningu berba... Ostroberde dun barazkiak, brokolisa, porrua, kipulia, alkatzofia horburua, e, apiua, e, perrexila, aguakatia, gehi bat horrekin guzaldatxo bat. Eh? Artuku litro bat ur, kipula bat, perexila eta porrua eta apio arramatxo bat. eta Artuku salda hori, bazkalduta faldu horretik ikusko zuera, salatazela hobeketan dena.